17. Дівочі гніздо Секретарка доктора Брида стояла на своєму столі в приймальні, підвішуючи паперовий ліхтарик гармошку до люстри. — Слухайте, Наомі! — скрикнув Брид. — Ми вже півроку не мали жодного нещасного випадку. Якщо впадете, зіпсуєте нам звітність. Міс Наомі Фауст була веселою, сухенькою, старою. Вона, мабуть, працювала на доктора Брида майже все його життя, та й своє життя теж. «Я засміялась вона. Але коли б я навіть і впала, гріздяні ангели мене підхопили. Траплялося так, що вони не встигали. З ліхтарика звисали дві паперові стрічки, також складені гармошкою. Місфаус смикнула одну з них, і стрічка розгорнулася у довгу смугу з написом. «Тримайте», – Місфаус подала доктору Бриду вільний кінець стрічки. «Розгорніть її повністю та пришпильте до дошки оголошень». Брид слухняно виконав доручення, відійшов на крок, щоб прочитати напис на стрічці. «Мир на землі!» – радісно вигукнув він. Міс Фауст злізла зі столу, тримаючи кінець другої стрічки, і розгорнула її. «У людях благовоління!» – ось що було написано на другій стрічці. бо. хихикнув Брит. «Навіть різдво вони спромоглися дегідратувати. Але приміщення має святковий вигляд, справді святковий. Я також не забула придбати шоколадки для дівчат», – додала міс Фауст. «Чи ви пишаєтеся мною?» Доктор Брит плеснув долоною по лобі – засмучений власною безпам'ятністю. Хвалити Бога, я зовсім про це забув. Не можна забувати, сказала міс Фауст. Це вже стало традицією. Доктор Брит та шоколадки для дівочого гнізда на Різдво. Стара пояснила мені, що дівочі гніздо – це друкарське бюро в підвальному приміщенні лабораторії. Дівчата обслуговують усіх, хто веде робочі записи на диктофоні. Протягом цілого року, розповіла вона, дівчата слухають диктофонні записи, безликі голоси вчених. Записи приносять дівчата-кур'єри. Лише раз на рік вони покидають монастир з бетонними стінами, щоб посвяткувати і одержати свої шоколадки від доктора Ейси Брида. Вони також служать науці, підтвердив Брид. Якщо навіть і не розуміють ані слова з того, що друкують. Благослови їх, Боже! Усіх благослови!